Nu n cer. Pista nouă. Am privit-o cu oarecare ciudă. Încercă să pozeze în femeie superioară, neînțelesă, mi-am spus. Poate că n-au rănit-o de ajuns cuvintele mele, dar mai am și altele la îndemână. Tu poate crezi că glumesc, i-am spus. Aș fi vrut să o văd clătinându-se sub insultele mele. Asta m-ar fi satisfăcut, m-ar fi blânzit. poate... Răceala ei mă exaspera. Ascultase ultimele cuvinte lângă ușă, cu mâna pe clanță, zâmbind. Sunt sigură că vorbești serios," mi-a răspuns. Tu întotdeauna ai vorbit serios. De aceea te-am și iubit atâta," adăugă mai încet. Ar fi vrut să zâmbească, dar au podidit-o lacrimile și-și rezemă brațul de ușă. Eu nu m-am ridicat să o prind în brațe, să-i cer iertare. Nu eram încă potolit." Cu asemenea lucruri nu glumesc, i-am spus. A tăcut câteva clipe, apoi a deschis repede ușa și a plecat fără să mă privească. Altă dată, cu vreo doi ani înainte, când scenele acestea se repetau foarte des, de câte ori zbucnea în plâns și pleca din odaie, îmi spuneam, are să-i treacă. De data aceasta am rămas și eu fără gânduri, fără dorințe, așa cum mă găsise Elena intând în birou, tendit pe canapea, cu ochii pierduți în vid. Eram trist, eram poate desnădăjduit, dar mă coplășea mai ales regretul că nu-i spusesem tot ce aveam de spus. Cel puțin dacă ne certăm să știe măcar tot ce cred eu despre ea, despre inteligența ei de femeie superioară. Capitolul 15 În seara aceea nu a coborât la masă. Fecerul mi-a spus că doamna nu se simte bine. N-am vrut să întreb mai mult și m-am silit să mănânc în liniște ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. După masă am trecut în biroul meu, neștiind ce trebuie să fac. De altfel, în zilele acelea, mă purtam cu totul la întâmplare. Nu știam cu câteva clipe înainte de a lua o hotărâre, ce hotărâre voi alege. Nerevi și frazele pe care apucam să le încep, neștiind niciodată cum am să termin, mă conduceau după voia lor fără ca eu să pot interveni într-un fel sau altul. Lucrurile acestea nu se mai întâmplaseră niciodată cu mine, cel puțin nu într-o asemenea măsură. Dar în acea zi eram cu desăvârșire năuc și nu rămăseseră vii în sufletul meu decât resentimentele. M-am hotărât deodată să mă duc la club. Am deschis ușa dormitorului și am spus lenei. Eu am să petec noaptea asta la club, să nu mă aștepți. Am avut impresia că au zguduit-o teribil cuvintele mele. M-a privit înspăimântată, palidă. A pornit spre mine parcă ar fi vrut să mă roage ceva, dar eu i-am spus noapte bună și am închis ușa chiar în clipa când era foarte aproape de mine. Am coborât scările destul de mulțumit. Mă convincesem că lena suferă și asta parcă limpezise puțin amara mea turburare. Am găsit la club câțiva tineri pe care îi cunoscusem în casa lui Clodi M-au invitat la o masă de poker. Nu m-a amuzat deloc, însă noaptea aceea, jocul de cărți... Aș fi vrut într-adevăr să fac ceva neobișnuit, ceva de care să afle Lena și care să o să sufere. Le-am propus să ieșim în oraș. Tocmai se întrebau ce local să alegem când cineva veni să-mi spună că Lena mă cheamă la telefon. L-am rugat să-i răspundă că sunt ocupat acum. Unul din prietenii mei a să zâmbească. M-a eritat nespus zâmbetul acela bat jocuritor. Controlul? Șopti el destul de tare ca să-l aud o dată pe an singur în oraș și ți se ia urma. Te înșele amice," l-am întrerupt eu. Soția mea am lasă de plină libertate. Suntem un mariaj modern," adăugai încercând să zâmbesc. Dar recunosc, eram prea nervos și telefonul acela al lenei mă plictisise. Toți ne lăudăm așa," spuse un altul. I-am privit pe toți, prefecându-mă mirat, uimit. Fiți serioși," le-am spus. Haideți mai bine, să nu pierdem timpul. M-am întors acasă dimineața. Pentru întâia oară de când mă căsătorisem, lipseam o noapte întreagă la o petrecere. De fapt, noaptea fusese stupidă, lamentabilă, și femeile acelea sărmane care se îmbătaseră în jurul meu îmi făceau o sila nespusă. Intrând în o daie, am fost surprins întâlnind-o pe Elena lângă fereastră. lamparda Am înțeles că nu dormise toată noaptea. Cred că pășeam destul de zgomotos căci s-a întors în fiorată. Aproape că n-am recunoscut-o. Cum poate o femeie să îmbătrânească într-o singură noapte? Mă miram eu. Îmi venea să zâmbesc totuși. Ținuta și figura lenei aveau ceva grav și strident, ceva de melodramă și mă irita. Ce s-a întâmplat cu tine? Mă întrebă cu glasul obosit. Am telefonat mereu la club. Am fost cu niște amici să ne amuzăm. I-am răspuns. Continua să mă privească uluită. Parcă nu înțelegea nimic, parcă nu-i venea să-și creadă ochilor. Cineva răsturnase pe pantalonii mei un pahar cu cuantro și, cât că Lena, începuse să simtă mirosul acela grețos de alcool. Tu nu te culci?" O întrebai eu cu oarecare vulgaritate. Clătină din cap. Nu-mi e somn?" Șopti. Nu știu de ce mă obseda un gând stupid. Încearcă să joace o scenă de melodramă, îmi spuneam. Nu eram deloc dispus să o cred în dimineața aceea. Eram destul de furios pe mine și la ce simțeam față de propria mea degradare mă silea să o urăsc pe Lena. Într-un anumit sens, socoteam, numai ea e de vină de toată această tristă întâmplare. M-am dus să mă culc, silindu-mă să par liniștit și indiferent. Am adormit a nevoiei după ce m-am sufocat apăsând un perna pe gură. M-am trezit mahmur la căderea serii. Lena nu mai era în odaie. Patul ei nu fusese atins. După ce mi-am făcut dușul, am chemat pe fata din casă. Doamna a plecat imediat după masă, mi-a spus. Am dat din numeri. Mă șantajează, mi-am spus. Și am simțit din nou mai puternică ura din noaptea aceea împotriva Lenei. Aveam oarecare trebur și am ieșit în oraș. Era întuneric. Încet, încet, mă copleșeau tristețea, regretele. În fond e o fată bună, îmi spuneam. Eu sunt un măgar. Gândurile acestea mă linișteau. Ne vom întâlni la masă și ne vom împăca. Ne împăcaserăm noi după certuri mai grave. Încercam eu să mă încurajez. Totuși, niciodată până atunci nu petrecusem noaptea într-un local dezmățat și nici nu-i dădusem a înțelege că ne-am putea despărți. Am intrat într-o florărie și am trimis un coș întreg de violete. M-am plimbat apoi puțin ca să-mi adun gândurile și m-am întors acasă. Am intrat repede cu oarecare emoție în odaia ei. Voiam să-i cer iertare, să -o îmbrățișez, să-i spun cât de idiotă fusese purtarea mea. Am găsit coșul cu violete cu cele câteva cuvinte ale mele pe masa de toaletă. Lena încă nu se întorsese. Nu știam ce să cred. Fata din casă nu știa nici nimic. Am așteptat-o cu masa până la 11 noaptea. Apoi m-am închis în biroul meu, încercând să-mi dau seama ce trebuie să fac. Era ridicul să anunț pe cineva. Era ridicul mai ales să o caut la rude sau la cunoscuți. Toți știau că suntem o pereche fericită, un menaj ideal. Cu două-trei zile înainte eram pretutinte în soții model și acum deodată să-mi dacă nu cumva știu unde ar putea fi soția ta. Apa de miezul nopții a sunat un comisionar cu o scrisoare. Îmi scria într-adevăr Lena dar nu venea să-mi cred ochilor. Îmi scria că doarme noaptea aceasta la mătușa ei, că un avocat mă va vizita a doua zi de dimineață pentru asta de vorbă cu mine, că -mi mulțumește pentru fericirea pe care i-am dăruit-o în acești trei ani. Era o scrisoare de adio pe care, sunt sigur, o începuse de mai multe ori ca să nu pară prea patetică și, în același timp, să rămână destul de prietenească. Am coborât imediat, am luat o mașină și m-am dus după ea. Am găsit-o singură în salon, foarte obosită, cu figura aspră, opacă. Am îmbrățișat-o, dar ea m-a îndepărtat ușor, silindu-se să zâmbească. Ce ți-a venit?" o întreba eu. Ce înseamnă glumele astea?" Ea s-a așezat alene pe marginea unui fotoliu și și-a rezemat fruntea în palmă. Mi s-a părut că e emoționată. Mi-am spus că poate regretă scrisoarea și am vrut să o cuprind în brațe. A încercat să se apere. Apoi, față de insistențele mele... N-a mai rezistat, dar ochii îi erau închiși și buzele strânse. Era înghețată. Lasă-mă, te rog," îmi șoptea. O priveam din nou, silindu-mă să înțeleg ce s-a întâmplat, căci îmi spuneam, nu avea niciun motiv să se despartă de mine, nu avea nici măcar motiv de supărare. Nu se, se moare un coș în cu violete și nu venisem după ea la miezul nopții ca să rog să se întoarcă acasă, chiar dacă la început aș fi jicnit-o, faptul că eu îi cerusem iertare... M-a absolvise de orice vină. Nu înțeleg nimic!" exclama în cele din urmă. Tu ai voit asta!" vorbi Lena cu fermitate, dar și cu foarte multă părere de rău. Ți s-a părut ție?" mă apărai. A fost o glumă!" Lena își ridică fruntea și mă privit turburată, căutându-mi ochii. Mă apropiai de ea înflăcărat. Credem că tu îți dai seama!" continuai. Tu, care înțelegi toate!" Nu se strică o căsnicie de trei ani dintr-o simplă ceartă. N-am mai cetat noi și altă dată, i-am amintit eu, și-am sfârșit întotdeauna bine, foarte bine chiar. Am subliniat licențios, silindu-mă să râd. Dar Lena rămasese tot turburată. Bine, dar, dragul meu prieten, începuia târziu. Nu știu ce-a vrut să spună, căci s-a oprit extenuată după acest început de frază. Am bănuit că se referă la noaptea petecută în oraș și am râs din nou. Asta n-au nicio importanță, am liniștit-o eu. Aventuri de acestora, alți bărbați au cusutele și o soție nu s-a gândit să divorțeze din cauza lor. Și apoi să spun drept, nici nu-mi plăceau. Niște biete cocote care se trudeau să pară franzuzoice, Vai de ele! Am încheiat eu cu o solemnă vulgaritate. Lena a început să plângă. Mi s-a părut bătălia câștigată și am cuprins-o în brațe. Scumpa mea, îi șopteam, scumpa mea neprețuită. Fără să bănuiesc un asemenea gest, Lena se smuci cu atâta putere din brațele mele, încât nici n-am prins de veste când a trecut în odaia cealaltă. Am fugit după ea, dar închisese repede ușa. Am bătut de câteva ori cu pumnul fără să-mi răspundă. M-a cuprins din nou furia și am strâns din dinți. Acum ai să mă rogi tu și n-am să mai vreau eu. I-am strigat prin ușă. În clipa aceea, mătușa s-a apărut în prag. Sunt sigur că ascultase din odaie ei toată convorbirea. Ce s-a întâmplat? M-a întrebă ea speriată. Am privit-o mirat, disprețuitor și, pregătindu-mă de plecare, i-am spus, netezindu-mi haina. Ne despărțim. Era și timpul de altfel. I-am sărutat politicos mâna și am plecat. A doua zi de dimineață am chemat pe unul din prietenii mei avocat și l-am rugat să înceapă formalitățile pentru divorț. Eu nu mă voi prezenta la nicio în înfățișare. De fapt, hotărâsem să plec peste câteva zile în străinătate. Dar de ce, frate?" m-a întrebat avocatul. Era și el unul din admiratorii perfecțiunii menajului nostru. Lena nu vrea să aibă copii," i-am răspuns cu solemnitate. De altfel credeam și eu că acesta era adevăratul motiv." Deși amănuntul acela fusese copleșit și desfigurat de nenumărate întâmplări și toxine, cresc în cu desăvârșire și sensul și consecințele. Iar pentru mine, lucrul acesta e o datorie sacră, adăugai mirându-mă puțin de severitatea cu care vorbeam. Eu nu înțeleg mariajul modern bazat exclusiv pe egoism. Mă ascultam vorbind și propriile mele cuvinte mă convingeau. După ce am rămas singur, am început să mă prind prin birou concentrat așa cum stă bine unui bărbat matur cu probleme morale. Inutil să-ți spun că toate problemele acelea le descoperisem ad hoc, silindu-mă să-i justific cererea de divorț față de prietenul avocat. Drama în care intram mă flata oarecum. Devenisem un bărbat care suferă din cauza principiilor sale morale, un soț care își sacrifică propriul său cămin pentru că nu vrea să abdice de la o altă ținută morală, etc., mai târziu cât aveam să sufăr din picina vanității și fatuității din acele zile, dar atunci durerea, mai precis iritarea mea, era consolată de o seamă de false idei pentru care îmi închipuiam că sufăr și, firește, mai era nouătatea situației, toate acele amănunte inedite care mi-atrăgeau atenția. Îmi repetam de mai multe ori pe zi, iată că divorțez și asta parcă adăuga o gravă solemnitate gestului meu irascibil de mă despărți cât mai repede de Elena. Dar cât de înspăimântătoare a fost deșteptarea o săptămână mai târziu în singurătate. M-am trezit de data aceasta cu adevărat îmbătrânit și dorul meu de Elena crescuse iarăși ca în cele din tâi luni ale dragostei noastre. Mi-era totuși rugine să fac un singur gest de împăcare. Nu știu cum să explic paralizarea aceasta totală. Când mă gândeam că o voi vedea și că va trebui să cer iertare și să rog să se întoarcă, pierdeam orice putere de a mă hotărâ. Speram prostește că Lena se va întoarce de bunăvoie, că nu va fi nevoie de rugămințile mele. Am aflat pe de altă parte că și ea suferă cumplit și că ajunsese aproape de nerecunoscut. Unul din prietenii mei o întâlnise. Era alta, cu desăvârșire alta, îmi spunea. Și cu toate acestea, formele divorțului nostru își urmau nestingherite drumul. Într-o zi, exasperat de tăcerea ei, i-am scris câteva rânduri rugându-o să mă ierte și să se întoarcă. Am primit răspunsul de-abia după câteva zile. Te-am iertat," îmi scria. Atât. Niciun cuvânt mai mult." Am fost atât de umilit de răspunsul ei, încât am concediat servitorii, am închis casa și am plecat pentru trei luni în străinătate. Eram la Paris când am aflat vestea morții mătușii ei. I-am trimis o telegramă de condoleanțe. Mi-am mulțumit printr-o simplă carte de vizită cu numele ei de fată. Am înțeles că divorțul se transcrisese de după ce mi-am dat seama că Lena nu mai aparține, am înțeles că viața mea a aratat într-un lamentabil naufragiu. Sentimentul acesta dumneata nu-l poți intui. Sentimentul păplului tău naufragiu e o descoperire pe care o faci mai târziu în viață, în jurul vârstei de 40 de ani, când încă te mai poți păcăli cu iluzia că tinerețea nu e sfârșită, că undeva trebuie să existe o posibilitate de scăpare. Și tocmai iluzia aceasta că ar fi timp să faci ceva, că stă în putința ta să-i din mizerie și deșertăciune, notește sentimentul ratării și al naufragiului. Dacă ai fi bătrân, poate că nu te-ai mai plânge de hotărârile destinului, dar ți se pare că ceva mai poate fi încă salvat și neputința de a salva, paralizarea oricărei inițiative, te zdrobește. Trecuseră aproape două luni de când nu mai văzusem pe Lena. Uneori mi se parea că toate întâmplările acestea, recente, sunt un vis urât naveau niciun motiv să fie într-adevăr reale, nu erau impuse de nicio necesitate. Cât de firesc ar fi decurs lucrurile, cât de mulțumiți am fi continuat să trăim amândoi împreună dacă nu s-ar fi întâmplat anumite lucruri. Dar ce fel de lucruri, mă întrebam. Nu puteam crede că dorința mea de a avea copii o făcuse să se departeze cu atâta brutalitate. Intervenise altceva înainte sau după convorbirea noastră. Se schimbase ceva în dragostea noastră și nu îi puteam să ghicesc ce se schimbase. Nu am mai putut suporta singurătatea mea desnădăjduită și, la începutul verii, m-am întors la București. Din întâmplare, Clodie nu plecase încă. Am crezut că ea îmi va povesti cu deamănuntul viața alenei după despărțire, dar nici Clodie nu știa aproape nimic. Nu o văzuse decât o singură dată la înmormântarea bătrânei și atunci de -abia au schimbat câteva cuvinte. Lena nu mai primea pe nimeni, nu se ducea nicăieri. Am înțeles mai târziu că în acele săptămâni de recluziune și-a pregătit meticulos dispariția ei, care a mirat mai târziu toate cercurile bucureștene pe care le frecventase atâția ani. A rupt atunci cu absolut toată lumea noastră, a mea și a ei. De altfel, cum nu avea decât cunoscuți și foarte puțin prieteni și cum nenorocirile ei nu făcuseră făcuse indispensabilă nimănui, nu i-a fost prea greu să se dea cu totul la fund, să dispară într-adevăr fără urme. Dar pe mine n-a putut să nu mă primească. M-am dus într-o dimineață la ea. Încă nu vânduse casa aceea pe care i-o lăsase moștenire de bătrâna. Am așteptat vreo cinci minute în salon, apoi a intrat ea. Mi-am dat repede seama că nu mă uitase, căci era foarte emoționată. Poate zăbovise atâta ca să-și liniștească bătăile inimii și să-și limpezească ochii. I-am spus că îmi pare foarte rău de nenorocirea care a încercat-o. Și-a plecat ochii. E drept, spuse ea. Am rămas acum singură. Eu te-am rugat de atâta ori, o întrerupsei cu nădejdea secretă că ea însă și aștepta să se abată cu vorbirea asupra acestui subiect. Nu se mai putea, șopti din nou. Dar de ce? Mă revoltai eu. Eu nu înțeleg nimic din toată întâmplarea aceasta. Sau poate m-am înșelat de la început, din clipa în care am crezut că mă iubești. Te-am iubit foarte mult, vorbia înălțându-și tu n-ai dreptul să te îndoiești lucrul acesta. Și-a fost de ajuns o singură greșeală, o singură nebunie ca a toată dragostea asta să se năruiască? O întrebai patetic. Nu mi-a răspuns imediat. Își frământa mâinile și înțelegeam după paloarea ei cât de mult o chinuia secretul acela pe care zadarnic încercam să îl smulg. Tot ce a existat între noi a putut fi sfărămat de o singură noapte petrecută de parte de tine, stărui eu. Nu e numai asta, mă sincer. Am fost întotdeauna sinceră față de tine. Nu te puteam minți tocmai atunci, tocmai când tu îmi cereai un lucru atât de important în viața unei femei. Aveam să salvesc măcar această etapă. Ne dăjduisem mereu că măcar lucrul acesta nu-l vom face la întâmplare, așa cum am făcut toate celelalte, adăugă plecându-și ochii. Nu mai era nevoie să ne întâlnim dacă lucrurile trebuiau să ajungă aici. Nu nimic, mă tânguie într-adevăr întristat. Nu înțeleg decât că dragostea ta s-a sfârșit. E adevărat. Ne-am privit adânc în ochi. Mai târziu m-am întrebat: Cum am putut eu suporta privirile acelea îngândurate, melancolice și totuși clare, aproape sticloase? Cum am avut aria să le suport până la capăt? Doream să te mai văd o dată, a vorbit ea ferm. N-aș fi vrut să porți atâta vreme un mort în suflet să păsteze o imagine falsă. O imagine falsă a tot ce a fost viața noastră împreună în ultimul timp. De ce nu mi-ai spus nimic? M-a revoltat eu. De ce nu m-ai făcut atent? La ce bun zâmbia? se o clipă pe gânduri. Și cu toate acestea am fi putut fi fericiți. N-am fost? M-a Lena. Ai uitat atât de repede? Vreau să spun până la sfârșit, până la sfârșitul vieții noastre, Vorbi A vorbit eu abătut. Lena închise ochii încet și rămas așa câteva clipe mută. Am avut impresia că îmi de a înțelege că tot ce a vrut să-mi spună, îmi spusese și că așteaptă să plec. M-am ridicat. Îmi dai voie să te mai văd din când în când? O întrebai sărutându-i mâna. Nu, te rog să nu faci asta, mi-a spus. I-am ascultat rugămintea. Capitolul 16 Tot ce a urmat după aceea, evident, nu mai are nicio importanță. Au trecut de atunci opt ani. Eu am petrecut multă vreme în străinătate și când mă întorceam în București, aproape că nu mai auzeam vorbindu-se de Lena. Dispăruse din orizontul monden. Câteva vreme mi-am purtat melancolia prin orașul în care mă bucurasem mai fierbinte de dragostea Lenei. Apoi, cu aceeași ușurință, aproape fără să bag de seamă, am uitat. Am uitat întâi că sunt nefericit, apoi am uitat că sunt îndrăgostit și așa mai departe. Memoria pasională nu e o calitate bărbătească. Edet mi-aducea mereu aminte că am iubit, că singura femeie pe care o iubisem cu adevărat a fost Lena. Amănântul acesta nu l-am putut uita niciodată, că am cunoscut dragostea și că toate aventurile în care mă implicam nu erau decât episoade trecătoare. Dar nu mai era o amintire a dragostei, în tocmai după cum pot spune că îmi amintesc că mă numesc Barbu Hasnaș. Evident, m-am recăsătorit și acum am doi băieți frumoși care își petrec vara împreună cu mama lor în Elveția. Mă ocupând de aproape de educația băieților și de lucrul acesta sunt mândru. Dar, firește, asta e cu totul o altă poveste. Eu voiam numai să-ți spun, ascultând măturisirea dumitale că toate lucrurile acestea se uită foarte ușor de altfel și fără multă suferință. Cu o asemenea dragoste, nu te întâlnești decât o singură dată în viață. Cum spuneai prea bine, asta aparține într-un anumit sens miracolului, de aceea și apare, poate atât de întâmplător, într-o serie de evenimente cu desăvârșire frivole și nesemnificative. Stă în putința noastră să realizăm acest miracol, dar ne dăm seama prea târziu de el, ne dăm întotdeauna seama prea târziu. Hasnaș se întredupse brusc și se apropie de fereastră. Noaptea se sfârșea în mare taină. Cât putea vedea cu ochii, cerul de deasupra pădurii de braz încremenise fără stele, spălăcit. Mi se pare că vine colonelul să ne deștepte," spuse Hasnaș. E aproape patru." Dar tovarășul parcă nici nu l-auzise. Rămăsese trântit pe pat, cu capul rezemat în palme gânditor, Trudindu-se parcă să urmărească un gând pe care pașii de pe coridor îl învălămășa și mai mult. El e, spuse din nou Hasna și zâmbind, oare vom mai fi noi bun de vânătoare acum? Se apropie de masă și suflă în lampă. era masă într-o lumină murdară, vânătă. Colonelul se oprin prag mirat. Îl întâmpină fumul rece de tutun, mirosul lampii cu petrol. Am stat de vorbă toată noaptea îi spuse Hasnaș. Ne-am povestit fiecare dragostele din tinerețe, adăugă el cu același zâmbet amar. Colonelul șovăi o clipă, frecându-și preocupat bărbia. Dar nu-i nimic, continuă Hasnaș. La vânătoare tot mergem. Munții Harghitei nu sunt prea grei. Să mai bem o cafea, spuse Mavrodin ridicându-se din pat. Dar repede, porunci colonelul, să nu ne apuce ziua. Până o faci, eu mă duc să mă spăl și să mă schimb, spuse Hasnaș. Colonelul îl lăsă să plece, apoi intră în odaie și se așeze pe un scaun alături de ușă. Ca și cum nu l-ar fi văzut, din deschise dulapul și începu să caute printre cămăși, și ales o flanelă de lână cu gulerul răsfrânt în afară, apoi umplu din nou ibricul cu cafea și îl așeză la fiert. Colonelul îi urmărea curios mișcările. Ce s a povestit boier barbu toată noaptea? Întrebă el în cele din urmă. Aminte din tinerețe, îl lămuri sumar celălalt. Colonelul a început să zâmbească și își mângâie din nou obrazul barbierii de curând. Multe blestemății a mai făcut și omul ăsta la vremea lui, Vorbi cu reținută mulțumire. Să stai să-l asculți așa o săptămână, două, și apoi să vezi ce carte ai să scrii ma ta. Când se-ntoarce Hasnaș, îl aștepta ceașca cu cafea pe tavă. Mavrodin sfârșise să se îmbrace. Arătau amândoi în lumina turbureazorilor, cu fețele trase, înăspite de oboseală. Beți cafeaua de grabă să nu pierdem porumbeii, spuse colonelul Agale. Apoi plecă să deslege copoii. Cei doi rămăseseră câteva vreme tăcuți, Mavrodin așezându-și lucrurile în dulap, Hasnaș sorbindu-și gânditor cafeaua. Bine că avem vecini cu somnul zdravân, spuse el deodată. Altminter n-am fi pierdut noaptea de vorbă. Mavrodin își îmbrăcă pe deasupra flanelei un vindiac, preocupat parcă numai de pregătirea vânătorii. Și nu ai mai întâlnit-o niciodată de atunci?" întrebă el brusc, fără să-și întoarcă privirile. Nu," răspunse celălalt, nici n-am căutat-o de altfel. Pentru mine lucrurile acestea sunt de mult sfârșite. Și nu ai mai aflat nimic despre ea atâția ani?" întrebă din nou Mavrodin turburat o șovăi câteva clipe, apoi început cu glas neutru, ca și când tot ce se pregătea să spună ar fi fost lipsit de importanță. Doar peste vreo șase-șapte luni de la despărțirea noastră, toamna, a venit la mine un băetan care pretindea că e fratele ei vitreg, crescut de nu știu ce rude din provincie. A venit să mă tapeze de câteva mii de lei, care îi trebuiau, spunea el, pentru examen. I-am dat banii, dar n-am crezut ce-mi spune. Nu avea nici curajul să mă privească în ochi, Cred că era un vagabond, rudă de departe a lenei, cât și ea nu-mi vorbise niciodată de un frate vitreg. Mavrodin l ascultase nemișcat. apoi deschise sertarul mesei și-și alese două pachete cu țigări. În clipa următoare, copoii, detără busna nodaie, săreau pe ei, le lingeau mâinile, se gudurau schelălăind. Hasna și începu să-i mângâie. Cuminte, cuminte!" le poruncea el. Să plecăm mai repede, spuse Mavrodin, să nu sculăm oamenii. Ieșiră pe coridor. Colonelul venea din celălalt capăt, aducând puștile. L-am făcut inspecția, vorbit cu vădită satisfacție. Acovărau tu străi treptele spre curte, cu multă luare aminte, ferindu-se să facă zgomot. Străbătură tăcuță o gradă, îndreptându-se spre pădure. Luna se vedea acum din nou palidă, înghețată. Se auzeau tot mai deslușit tânguirile părului. Colonelul grăbea pasul cu cât se depărta de casa de adăpost. Încerca să-și țină câine cât mai aproape de el și fluiera la răstimpuri. Fluieratul lui, pe care cei doi îl cunoșteau atât de bine, aspru și parcă neomenesc. Luchii, luchii!" striga colonelul înaintând în pădure. Cei doi rămaseră în urmă. Mergeau tăcuți, gânditori. Pe punta de deasupra părâului, Mavrodin s se oprit. Te-aș mai întreba ceva?" spus el cu glasul sugrumat. Tovarășul se opri și el așezându-se pe îngheapă podețului. Crezi că Ileana mai trăiește?" întrebă din nou Mavrodin, ridicând privirile. Nu," răspunse foarte încet celălalt. Nu mai trăiește." Mavrodin își duse ușor mâna la frunte și apoi o lăsă să alunece fără reazem. Asta simt și eu," vorbi el foarte încet. – Același lucru simt și eu. Tăcu apoi cu privirile în apa puțină a părâului. Atunci s-a auzit de departe un pocnet surd de armă. Hasnaș întorse capul spre marginea a pădurii, acolo unde începe miriștea. – Un stul de porumbei sălbatici, vorbi el absent. – Colonelul are noroc astăzi. – Să mergem și noi? – adăugă după o clipă stând și arama pe spate. Pornirea amândoi cu pas pripit, nervos, ca și cum s-ar fi grăbit să-și ajungă tovarășul de vânătoare. În pădure, începea să se audă tot mai limpede glasul coronerului chemându-și de departe câinii. Ați ascultat Nu n Cer de Mircea Iliade, a citit Ana Levârdă, mai 1983.